Psalmul 126 De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați zis de dimineață, În zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, Dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiind moștenirea Domnului răsplata rodului pântecelui. Pe cum sunt săgețile în mâna celui vitează, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i poartă.